الحمد لله رب العالمين من عميه مجموع شاكرون الحمد لله رب العالمين في سبيل جيد المجهدون الحمد لله رب العالمين في آياته يتأذبون مفجدون والحمد لله رب العالمين وعطاقه خالية وفقه المجهدون اشهد ان لا لما يفعل الله وحجبنا شائفة الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المرعوض رحمة للعالمين سبحانك لا عم البلدات الا ما عمنا تنى إلا انت كان انت العلم يحكي ان الله جماعة حضرين وخضرات رحمة الله الحمد لله. Menakutkan kita belajar menjadi hidup berjalan terus mengatakan bahwa mulai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus mengaji, terus berbakti dan mengurangkan kewajiban kita kepada karena sangat berharga Allah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita sekaligus kita terhadap Allah sebagai amanah sekaligus yang memberat timbangan kita di zaman yang mendatang. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di penghujung bulan 6 ceria tercatat dua peristiwa besar yang kemudian peristiwa itu dijadikan sebagai hari-hari besar umat islam yang bersifat internasional Hari Raya Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkandung di dalamnya dua peristiwa besar Ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua ibadat ini termasuk minshah kedirian, termasuk syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah al-Haj ayat tiga puluh enam dan tiga puluh tujuh Allah Subhanahu Wa Taala berkata: "Aku tidak masyarakat dan. وَالْبُدْنَةَ عَلَانَاهَا لَكُمْ مِنْ Pindahkan ke anak itu pengajaran wajibkan sebagai salah satu dari sekian banyak cipta cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada ya, ini kan yang perlu kita perhati, kenapa kemudian setiap tahun secara simbolik kita melaksanakan ibadat urusan untuk Allah Subhanahu pada secara rasional, bukankah kambing, takti, atau ontar dan lain sebagainya. Jika kita korbankan, tidak begitu besar nilainya jika kemudian yang kita sumbangkan tentunya adalah uang. Jika nilai yang kita sumbangkan besar dari nilai kambing, secara rasional akan lebih baik saya bersedekat uang daripada menyebelahi kambing dan kemudian harganya tidak sebesar dari uang yang kita infakkan atau sedekatkan. Bisa jadi kemudian menjadi manfaat -man, untuk orang yang mengatakan jika yang disumbangkan itu di uang, Maka dia lebih banyak manfaatnya dan untuk kepentingan yang beragam. Tapi jika yang dikorbankan adalah kambing, safti atau kontak. Sama bagi yang punya penyakit darah tinggi dan sebagainya maksudnya tidak bisa maafkan. Bisa jadi muncul rasionisme seperti itu. Tetapi kata minshah ini nampaknya semuanya yang menjadi cara besar dari Allah Subhanahu Wataala. Ini merupakan sihir Allah. Ini merupakan lambang. Ini merupakan identitas. Kalau kemudian Islam itu tidak ada lambangnya, tidak ada sihirnya, dan tidak ada identitasnya, lama kelamaan tentunya sihir-sihir Allah itu juga akan semakin hilang. Salat syihara Allah Berkuasa adalah syihara Allah Berhaji adalah syihara Allah Berkorban adalah syihara Allah Bahkan Allah mengikutkan dalam salat Al-Hajayat 22 وَمَنْجُعَهِينُ شَعَهِيَا اللَّهِ فَإِنْ سُنْهَانِ مِنْ تَقْوَالُمُ Seorang yang menghadungkan dalam hati Mengamalkan, memuliakan Syihat syihara Allah yang cukup beraget ini Maka itu adalah bukti Tak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kemudian kurban kita diganti dengan kurban. Nanti yang lain juga bisa diganti dengan rasional kita sekarang ini. Berdasarkan tataran mampah ta yang ini tekan, maka si al-awad dibuat syantir di sini. Dan Rasulullah SAW selama 10 tahun di Madinah tidak pernah meninggalkan kurban. 10 tahun di Madinah Rasulullah SAW tidak pernah tidak menyembelih hewan kurban. Sehingga para ulama menyebutkan ini. Rasulullah ingin mencontohkan satu syikna. Satu komitmen kita kepada identitas. Memang? Sesungguhnya pendekat kita mengurbankan kami Itu pada pendekatnya yang kita korbankan adalah Bukan kasih secara tetap formal Tetapi esensinya adalah Itu bagian dari nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada satu ubatan yang menarik dari Betul Ahri Syariah di dalam bentuknya Al-Hajj Bahawa dahulu Nabi Ibrahim secara simbolik mengorbankan Al-Hajjah Lantas kita sekarang tentu tidak mengorbankan kuasa kita, tetapi mesti ada ismail, ismail kita lebih banyak jalan. Ismail kita adalah hak kita dan arti ismail itu adalah yang paling kita cintai, yang kita miliki dan yang paling kita cintai. Ismail kita juga adalah mesti ada jabatan kita. Ismail kita kemudian juga. Apa yang kita cintai dan kita cintai ketika Allah meminta menghendali untuk kemudian yang kita cintai itu diberikan untuk Allah, maka itulah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pindahin syia, ini syia yang dirilang kesimpulannya sesuatu yang sangat besar. Yaitulah waktu itu sekarang yang dimuliakan Allah tertata di dalam Tawar Solo pernah memecahkan rekor menyembeli 100 ekor konta Ya kalau sekarang konta harganya 7500 real mungkin, olah-olah sekarang sudah berapa harganya Tapi di ditahui tidak perlu kuat luksas, dari dulu ini begitu itu. Kalau kita coba terus berubah, bulan depan saja berubah Dari dulu air mineral ya satu real, sama sekarang satu real ya, kalau mumpun satu real, satu real Makanan kamis yang ini yang gede, itu Dato Lea dari dulu, tapi sekali lagi Dato Lea dari sana Dato sekarang dia Dato Lea, jadi tidak banyak bunga. Rasulullah memecahkan rekor bahkan, karena menyebeli 100 ekor unta. Mungkin tidak ada yang bisa memecahkan rekor Rasulullah, maka tidak tercatat dalam penyempat rekor. Para ulama ulang yang banyak memahami kenapa Rasulullah melakukan itu Dan dari 10 tahun lamanya dimaksudnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah ini Barulah para ulang-ulang mencari kenapa kemudian demikian besar Perhatian Rasulullah terhadap ibadah yang satu ini Jadi ini maksud yang dimuliakan semua Kalau kita baca secara historis hal yang ada Maka ibadah kurban dan ibadah haji itu, atau idlah hari itu kan, hari raya ibadah itu setelah Hari Raya Medo Fitri, dua bulan setelah Hari Raya Medo Fitri. Secara makna filosofiknya bahawa ibadah kurban, ibadah haji akan sempurna dilakukan oleh seseorang dan meningkatkan di hadapan Allah. Maka usul yang menangani satu proses pembersihan, jiwa, yaitu dalam ayat 15. Menurut rekayasa Allah sekenal ini ijian, seseorang akan mampu menjalankan ibadah kurban dengan baik, dan ibadah harjian demikian, sempurna, manakah sudah melalui satu proses yang cukup besar. Proses Roma 23 bulan nanti, sehingga menerbitkan seorang yang fitros, dan nantinya seorang yang fitroslah yang mampu menjalankan ibadah dan ibadah harjian dengan sebaik-baiknya. Ketika seorang diri sempurna menjalankan ibadah pada dan berhaji, maka nanti akan datang di bulan yang dinamakan adalah Muharrab. Ayat baikul bukan bulan yang diharamkan tetapi arti yang lain adalah Muharrab itu yang dimuliakan, akan lahir manusia-manusia mulia. Muharrab, manusia yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia. Karena melalui tahapan dan proses sedemikian, signifikan jatah orang-orang berkuasa menghindar menjaga diri, waspada, terakhir kita si kemudian lengok ada dalam alkohol. Orang itu perlu perlu sebentar, perlu jeda masa jeda lebih sebentar kerana ia akan dijalankan ibadah yang cukup besar dan ternyata dipengkuti dalam tahun Hizriyah sebagai tatua Nabi Ambalan kita yang muhafabat, barulah lahir dan Allah syarihatkan ibadah nabi dan ibadah kurban untuk dari akhir tahun Hizriyah kita sehingga nantinya kita akan mengawal tahun baru Hizriyah dengan kemuliaan al Allah. Bapak-Ibu sekalian yang dimulayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sesuatu yang cukup besar, kurban dan ibaratnya. Selain dari sesuatu yang formalitas, ada esensi yang Allah inginkan di dalam surat akhasa ayat 37-nya. La'iyanallahu al-humunah walaki nanuhah walaki taqwa jika kalian secara formalitas sudah menjalankan apa yang disebut dengan syiar Allah dalam bentuk ibadat kurban, ingat bahawa Allah tidak menerima hanya semata-mata daging-daging dari hewan kurban dan darah-darah yang keluar dari hewan kurban kalian walau tidak naikkan taklulatul. Tetapi yang akan Allah nulai adalah kata-kata di hadis Allah subhanahuwataala. Simbolisme di dalam ajaran Islam merupakan pengantar untuk mengunci esensi dari seluruh ajaran Islam ini. Ketika kita mengajar aswala itu adalah simbolisme dan tidak. Tetapi kita musyrik. Tetapi esen solat adalah solat yang satu dari empat adalah. Wa akhili shalakimna shalakata ta'na alifah syariwati wuqa Namun si ini ni ini Syial ini harus tetap ditegarkan Tidak kemudian menuju Agud jika dikatakan Yang penting hatinya balik Yang penting kan kemudian saya juga bersih hatinya Tanpa kemungkinan menjalankan syial syial Allah sebut itu iklan berkata diri kepada Allah kalau saya sudah lihat Allah tidak perlu suara lagi karena ada juga yang sampai berpikiran demikian, tidak. Si'an Allah yang terkata pun tidak boleh ditinggalkan, meskipun kita sudah mencapai esensi yang paling purna sekalipun. Rasulullah yang sudah mencapai petakan ketakuan yang begitu besar dan paling purna totalitas, tidak pernah meninggalkan apa yang dinamakan simbol-simbol Islam, identitas Islam buat sama manusia ini. Dengan bisnis yang Allah menamakan kalian orang-orang muslim. Nah al quran itu berada dari kata-kata korban yang berumur, dekat Al-Qurba. Seorang yang berkorban adalah seorang yang meratakan dirinya dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah maka semakin benar, semakin mudah, semakin ringan dia mengorbankan apa yang memiliki dia. Semakin jamu kepada Allah, semakin beran. Ukuran seorang mampu berkorban dan tidak, bukan dari kekayaan dan apa yang dimilikinya, tetapi diukur dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya manusia berbeza, yang kekayaan baris itu, orang -orang. Allah, terkasih Allah, orang yang terdekat dengan Allah itu adalah nabi, Rasulullah. Dan ternyata dua ibarat besar ini. Dua siapa Allah kepada orang yang dikat ini, Ternyata ditampilkan oleh seorang yang bernama Ibrahim alaihi wasallam kepada haji juga berawal dari perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembuh manusia, walaupun tidak sihir haji yang tenggelam, Ibadah korban perbicaraan, Ibrahim terbalik tanggul sebagai ikon dari perubahan melalui penyembelihan yang dicintainya ikhmalil al Maka hanya dua Nabi yang namanya diabadikan oleh al Allah di dalam Al-Quran sebagai Uskwatun Hasanah Nabi Muhammad di dalam Surat Parah Besar ayat 21 dan Nabi Ibrahim di dalam Surat Al-Mutahana ayat Tidak ada Nabi lain yang dikatakan Allah sebagai Uskwat Hasanah. Kalau kita tidak bisa mencari makan jelas, sesuatu dengan itu adalah terhadap yang paling purna. Yang tidak mungkin kita menemukan asal di dalam kepribadian kepada Nabi tersebut. Nabi Ibrahim yang mewakili generasi di Nabi terdahulu dan Nabi Muhammad yang mewakili generasi di Nabi yang terakhir. Diawali dengan Nabi yang terhadap, diakhiri dengan Nabi yang terhadap. Diakhiri dengan Rasul, Agung Abdiyah yang terhadap Ibrahim, di jadi akhirnya dengan Rasul saja Muhammad Sallallahu Alaihi tidak mesti orang menjadi berazam dan berwajannya untuk menjadi ikon dari dua ibadah besar ini ibadat haji dan ibadat korban kecuali kan melalui dia dia pun menjadi ikon di berazam kali. Namun muncul pertanyaan besar kita ternyata yang harus kita cermati bukan hanya di Rasul yang mampu Takat penuhnya menjalankan ibadah kepada Allah apapun yang diperlukannya. Tetapi juga yang menjadi catatan besar kita kenapa Ismail mahu untuk dikorbankan oleh ayah-ayahandanya? Ismail yang saat itu masih kanak Kenapa? Secara rasional orang berdoa tanah yang tidak mengerti yang tidak memahami. Saya ketika sebuah jalan Islam untuk menerima dan memenuhi perintah Allah melalui ayahanda yang melalui Alimanda Maka, jalan yang diberikan pada Ismail adalah فَبَشَلْنَا بِيَرُولَنِي حَدِبْ Nabi Ismail itu adalah seorang kemulang yang halus. Halus itu adalah santun, halus itu adalah anak kaba, halus itulah yang mampu mencintaikan Alimanda rasional manusia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT. Kita bukan rasional untuk membaca ajaran Allah. Tetapi pada masa yang sama, bagaimana kita mengidentifikannya antara proses rasionalisasi kita dengan ketaatan kita kepada Allah SWT. Kurban tentu ketaatan kita kepada Allah. Secara rasional mungkin banyak hal, hal lain yang lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga diperbaikan dan diberikan kepada orang lain. Itu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk mempertahankan identitas Islam, mempertahankan syiir Islam, simbol-simbol Islam. Jadi masih banyak lagi simbol-simbol Islam yang harus kita pertahankan sebagai bentuk dari identitas kehidupan kita. Siapa dia yang akan menceraikan ini jika kemudian manusia sendiri tidak mau? mempertahankan bilik kita yang harus di atas Allah s.w.t. فَقُلُّ مِنْهَا وَالْقَيْمُونَ قَانِهَا وَالْمُوْتَرْ Lewan peluang yang kalian sendiri, makanlah daripadanya, kemudian sedekatkanlah sebagiannya, dan sebagiannya juga, hadiahkanlah kepada rambat kalian, pada sahabat kalian, sehingga ibadah perlahan kesesinya bukan untuk diri sendiri, untuk diri sendiri seperti jalan kita makan, untuk orang naif matilah kita, kita berikan. Kepertiganya, dan untuk sahabat kita, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, kita berikan. Subhanallah, tidak kita tidak semua berbuat. Nabi memberikan beri. Di situ lah akhir semua ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau majelis majelis, kalau khalifah itu anjala lagi, ramai dua puluh seratus siapa yang mampu jaga mengagungkan siapa siapa Allah maka itu adalah kandungan kebaikannya kedekatannya dengan Allah sudah mengatur bantalan mudah-mudahan si penghujung ini kita mampu mendarat di bawah kebaikannya kebaikannya sehingga nantinya ke akhir karier hidup ini pada akhir hidup ini dengan kebaikan apalagi Allah menjanjikan Setelah menyanyikan bahawa kuasa Allah-Allah yang jadi pada hari Ahad 9-13 akan cukup beri tersana al-malu yang berbahagia menghabiskan dosa satu tahun yang telah berlalu dan dosa satu tahun satu yang akan datang untuk mempersiapkan proses ibadah korban yang disyariahkan oleh Allah SWT. Mungkin ada yang dimuliakan allah apa akhidmat dan politik filosofi dan ibadah korban yang kita kaitkan dengan sepanjang yang berlaku untuk menjadikan ibadah korban dan ibadah terakhir kita di bulan kisir yang ini dan kita akan awal dengan sifat muha'am kita sifat mulia kita yang Allah menggunakan inilah mudah mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian yang kutsi kutsuman asli kita Allah aku lupa ya lihatlah <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanya segala azim ketentuan merapatkan ajaran Islam untuk generasi. Eh salam rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanya segala azim ketentuan ajaran Islam untuk generasi. Eh salam rakan sekalian. Assalamualaikum 900 dan awal itu level dua, tapi kita sendiri eh, kita sering mendengar Rasulullah ini hidup sangat kreatif, berjogeo sampai malam keluar itu makan sekali sampai berjogeo di tanjung Kapakatu dan juga pernah untuk membangkani anda, lalu beliau punya kuasa. Di kampung juga, titik beliau pernah menyentuh untuk dapat diberikan kayaan. Jadi, gambarnya bahwa beliau itu adalah orang benar-benar. Sepertinya beliau berkekurangan. Padahal kalau awalnya beliau kan kaya dengan bersama Ikhlas dengan nama yang teragam kaya, itu jadi yang bertanya di sini biar beliau bertaubat banyak itu kerana beliau adalah orang yang hidupnya sederhana dan kaya, itu pertama jadi dari mana beliau berkorban ini? Kalau dikaitkan dengan semangat berkorban, berkata berallah. Ustaz Allah mengatakan tadi tidak hanya melalui keadaan tapi bahwa mempunyai kekayaan itu juga sebagai indikator atau sebagai pendorong untuk menjadi bisa berkembang setiap itu juga, Ustaz yang agak berdekat ini juga Ustaz ada yang menghancurkan berdekal secara berdekal insya Allah, ia segini akan bertambah uh, ini juga, kalau dilihat dari e, Gika, memang manusia yang kalau Allah, itu bisa tajak. Tapi tidak itu yang sudah saya tanyakan. Kalau memang manusia akan menjadi kaya akhirnya. Motivasinya, niatnya terlalu kaya, bukan kenapa? Jadi, kalau orang berdasar, saya dilihat sama itu negeri selimani nanti saya akan menjadi jadi maharatmen untung baru keluar sebagian Jadi pambingnya lebih dulu nah, Lalu kalau untuk pekerja kira kita bersegap Lalu nanti berikan daun kekira Itu memang karena kira, kira itu lebih utama Tapi kalau maharatmen diterima di dunia Rasanya kecil Tapi sebagian kita lebih sedorong Untuk dapat lagi yang ada di dunia ini Jadi patah uh, uh, memang begitu bukan kira, -kira pengganti di dunia ini terutama untuk bersedekat atau e, kalau sepertinya akan terlalu itu cuman mencikut dikatakan kamu tidak akan memiskin dalam bersedekat tapi mesti dalam arti apa? memang -mem -mem -mem jadi kaya selalu itu so, ini, kalau menjadi kaya kenapa Rasulullah mengingatkan dan membakar menghabiskan seluruh hatanya untuk bersedekat berarti kan Rasulullah sendiri mengakui kalau habis apa yang jelas adalah, kalau jelas cara Rasulullah menyatakan bulan jangan sampai terlalu tapi karena iman yang kuat, dia mengatakan yang yang apa Allah dalam tuhannya. Tapi juga adalah jelas tidak menyalahkan bahwa kalau ada terlalu itu memang tidak ada ceranya. Tapi kalau lebih yakin kepada Allah, bukan nanti gantinya yang lebih banyak itu saya seduhkan. Cuma yang lagi di dunia ini dan bertanyakan apakah memang harus Allah akhbar nanti. Berikanlah. Itulah sebab saya berkata jangan terlalu berlebihan dalam berjalan. Jangan berlebihan. Soalnya, kalau semua berlebihan, tidak baik. Menarik sekali apa yang hmm kita Banyak masukan dan beberapa pendapat. Yang pertama, kita sampaikan bahawa perjalanan musulman adalah perjalanan yang sempurna. Sehingga setiap bagian dari perjalanan musulman itu, bisa kita teladani dari dimensi si Dimensi kesederhanaan kita kita lakukan tadi. Kalau Allah satu hari tidak punya makanan, kemudian mengapa kita berani? Kalau begitu kita rasa dimensinya adalah dimensi kesederhanaan. Dimensi yang lain, Rasulullah ini takut berjimah berpakaian bagus, berpakaian yang memberikan harismanik dan ribaullah. Pada dimensi yang lain, takut itu berarti berbeza dengan dimensi kesederhanaan Allah. Antara itu Rasulullah ini tinggal berjalan pada dimensi yang jadi membaca kira Rasul itu harus kita belajar sesuai dengan dimensinya. Ketika Rasul berkurban, setiap tahun yang dua sekolah kami, dimensinya, pelajarannya adalah pada dimensi semangat yang berkurban. Ketika Rasul apa adanya menjalankan kehidupan alakadarnya karena kesederhanaannya itu juga kita pelajari dari segi dimensi kesedaranan supaya Allah. Lapatkan alapun si Rasulullah Sesuatu yang berlaku Pelajaran yang paling berlaku Dimensi mana pun Anda akan mengatalkan pelajaran yang mana saja ada di sini Rasulullah, Salah Tuhan, Allah Jadi tergantung dimensinya Ini menarik Karena banyak-banyak orang-orang -banyak Atau yang berkata dengan yang lainnya Karena dimensinya Ini pelajaran untuk diri ini Ini pelajaran pada dimensi Berikutnya Dan kalau kita gabungkan dengan Perlu diberi perhatian secara pribadi keluarga dan dunia sebagai pemimpin kepada kami sebagai itu catatannya. Bagaimana Rasulullah memberikan perajaran pada konteks sejarah mana pada konteks mana berkorban kepada sahabat juga pada Abu Bakar tadi konteksnya adalah semangat memberikan korban. Jadi kalau Abu Bakar harus memberikan seluruh hartanya dan lain sebagainya. Tapi tidak khususlah. motivasi kami jika dan dengan kerajaan adalah 1. Kewangan Hulu untuk mengurusi menilai, Kita ini menjadi barometer kerajaan kita itu saja. Ketak lah ketika berada bersama kerajaan itu adalah barometer kerajaan kita. Itu adalah utuhnya di antaranya. Bukan kemudian ketika berseterka biarnya supaya berkah ya. Gitu memang benar, mahan apa semalu, ini suatu, tidak akan berpura kata kalau kita berdekatan, karena kita berjanji. Tetapi, kalau ya, ketika kita bersedekatan dan kemudian, Allah menandungkan diri kita, itu adalah sesuatu yang Allah memudahkan. Tanpa kita minta, kalau itu memang sudah menjadi jaminan Allah, juga Allah akan berikan. Tetapi yang terbaik, ya Allah tadi, bahwa, yang dapat berkata, dibawa apa, ini kita rapusan. Motivasinya no, no, yang terbesar adalah untuk menjadikan aku semakin hebat, semakin tinggi. Karena rezeki itu kan ada, ada buuh, dua, buka. ada rezeki untuk peluru, warisan, ia peluru kan. Ada rezeki yang harus kita cari itulah kita yang tiada, kita Tapi ada rezeki yang kemudian mencari apa? Rezeki yang itu mencari anda. Nah, kalau kita proses aplikas, kan? proses aplikas, kan? kira-kira energi yang kita cari sehari-hari sampai jempat, kita tanya, itu tibanya atau perlu sedikit daripada energi yang tidak dikutuk juga. Tiba-tiba ada orang datang, kan? saya berikan hadiah kepada bapak, tiba-tiba jika -tiba, itu tiba, tiba, ada orang kasih makan, itu kan tidak pernah kita besar, kan? Tidak pernah kita ya, berpenggara lulus. Tiba-tiba kemudian orang mendapatkan hadiah yang besar, ia tidak pernah mencari dari bagi usaha. Itu kan jadi khasat. Mbah itulah yang tersebut. Rintian kemudian itu mencari kita. Kadang-kadang rintian -kadang kita berkali. Dia ya, 4 hari 24 jam tetap ada segitu. Hasilnya. Bawa mempindah bagian jelati. Inilah adil Nah ketika ini konteksnya. Jika kemudian dunia. Allah akan memberikan ah, jaminan yang di dunia. Maka jaminannya adalah dari rezeki yang tidak ini juga tidak rezeki. Dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Namun tetap motivasi kita di dalam bersolek ada tujuh. Semak semak adalah untuk Allah suka nama Meskipun Allah juga menjamin bahawa harta yang kita kedekankan juga akan sangat menilai terutama untuk investasi maklumat. Memang banyak sekarang yang, yang Maka kalian akan kaya. Kalau secara rasional ini saya rasionaliskan. Ketika kita sudah berbeda, maka ada satu motivasi bagi kita, bahwa saya harus banyak bekerja kembali. Agar kemudian saya juga akan banyak mendapatkan manfaat, mendapatkan diri, dan punya teism. Ketika lebih banyak. Sama dengan kuihan muka panah membaca kepada orang yang telah meningkat. Ilkani surari dan dinamikan. Kekayaan itu dari pernikahan. Padahal rasulnya, kalau pernikahan itu tidak akan menjawab, bukan sama kaya. Gitu. Kalau kita satu setelah diri ganti 10 juta, ya kita memanfaatkan sendiri. kalau kita punya anak, punya keluarga, kan 10 juta juga harus kita pergi lagi. Tapi ternyata, dengan kita pergi keluarga, akan muncul motivasi yang terbesar. Saya harus berusaha kembali. Sehingga nanti penakjilan saya akan bertambah. Ketika penakjilan saya bertambah, dan sesungguhnya sempat kita bukannya dan berpunyai semua itu keluarga yang penyemani boleh kaya tahu carilah kekayaan dari mereka makanya ini penalaman juga untuk mereka menalam di setiap hari ini mungkin sedikit tapi ketika sudah menikah punya anak itu tambah saja dua penara karena kita juga bekerja dengan semangat dan motivasi dan bekerja untuk ibarat dari apa dan sebagainya akhirnya dengan kita mempunyai semangat dan motivasi tersebut akan menambahkan penghasilan kita di dunia di Eja. Jadi, memang berarti seperti aferat, tapi ketika kita memberikan dan kemudian muncul semangat untuk menggandalkan pembelahi kerja kita, sehingga penghasilan itu kita akan menjadi lebih baik. Karena kita juga banyak berbuat untuk orang lain yang tadi berkata sebutkan. Ketika kita kain, penuh kita mendapatkan pahala dari orang lain yang kain, bukan, bukan, bukan, bukan, tetapi dalam konteks berkorban, yang terutama adalah ini dari Allah. Kita menikmati kita melihat Satri-Satri. Punya banyak berjalan tua. Kirakan yang lainnya, konteks berjalan lipa. Tetapi yang korban ini akan membentuk dari semangat menang, menanggungkan shi'at Allah. Kalau ada yang terlihat, kirakan itu yang lain. Tapi shi'at Allah ini adalah bagian dari 4 meter. Kepakuan kita kepada Allah, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya kira rambut semuanya, atau ada yang ingin Saya kira tidak dirambut semua, kan. Ininya, 40 orang terhadap pada koronan sebuah ini yang dihidupannya, saya tidak hampirkan jalan apapun. Dan ini merupakan jamian dari siapa orang-orang berkata anak kumpir Rasulullah. Sama dengan Nabi Tuhan ini. Ismail peladanan istrinya di sini pelajaran peladanan si sendiri dan kemudian menjadikan keluarga ini adalah keluarga pelajaran, panjang dan tetap Ismail menjadi anak yang patuh kepada pekerja Allah karena bapaknya patuh karena ibunya patuh ada orang tua memang tidak berat-berat tidak apa-apa kalau tidak berat-berat itu sangat baik, bapaknya sudah sanggung gitu jadi Ismail itu baik karena bapaknya baik Ismail dan anak muda, ibunya juga baik. Artinya itu adalah serat dari kedua orang tua dari Ismail. bila mungkin Ismail menjadi seorang yang baik. Anak-anak berdua -anak orang tuanya. Meskipun ada satu-dua begini, tapi inilah senat Allah menjadi kemudian. bahwa anak itu adalah akhir dan serat dari kedua orang tuanya. mudahan kita semua semuanya tidak membangun. Ya, ada satu hukum menarik itu. Menjadi anak-anak menjadi, menjadi soleh keadaan kaya. Jadi saya tertarik dengan perumusan tentang teori kekayaan itu anak. jadi anak itu nanti punya motivasi untuk kaya tetapi motivasi untuk bersedekannya banyak jadi tertarik sekali dalam kehidupan anak itu sebenarnya kecil, ini ya. jadi berada di mana-mana sejak beribu orangnya ya. itu luar biasa jadi anak itu kita terlalu memiliki kita akan naikkan ruang uh, kaburnya Tahun depan, Bapak, karena yang memang takut, jadi e, Rp100.000. Oh, Untung apa? Rp150.000. Eh, okay. kalau gitu Bapak tambahin, ya. Rp300.000 tetapi Rp120.000, bagaimana? Kurang, kurang. Rp130.000, yaudah. Rp130.000 kita sepakat, ya. Tapi Rp130.000 itu kenapa? Untuk janjian. Eh, kalau janjian bagaimana? Kalau yang Rp30.000 itu, jadi nanti nantinya tidak tambah. Sekarang saya rasa, bagaimana 30 ribu itu kita sabun? Nanti untuk berkesan kepada orang lain. Oh benar Akhirnya tetap buangnya 100 ribu. Tapi dia kalau orang dapatkan 30 ribu, tapi 30 ribu dengan tanpa biasa. Jadi kita alokasikan untuk Jadi kembang. Dan anak itu merasa saya sudah punya 30 ribu. pada lupa-lupa harus, itu dari biasa. Itu. Kamu -kamu -kamu -kamu sekit-sekitan itu ini eh bulan tersebut di mana anak yang kemudian dikeluarkan biasa. Kemudian ini dan yang bisa disampaikan ada lagi. Jadi insyaallah dan ada makanya bahwa segala cobaan sampai selalu kita asyhadu